ce cu plumbi i-au secerat. Doamne, Doamna al milei, Tu lacrima durere ai oprit și între cei drepți? ne-ai primit. Doamne, părinte al veacului ceva să fie, Fă ca venirea ta să fie în sfântă ziua ta, Când în straiul mântuirii ne-ai îmbrăcat. Doamne, fiul omului, Daruiește-l pe cel mai mic dintre noi să fie cât o mie, și cel mai neînsemnat să fie cât un neam însemnat. Doamne, domn al luminii, pene, lumina lina, Sfintei Slave, ca să fim neamul tău sfânt și binecuvântat. Doamne, domn al iubirii și slavei, doina de iubire și slavă ne-ai dat, când la cerul iubirii am urcat. Lacrima pentru partea dorului. Doamne, cel care prin partea dorului, pe ființii tăi, ai chemat, dăruiește-ne lacrima dorului tău, fiindcă neamul nostru, având candela dorului aprinsă ca fecioarele înțelete, te-a așteptat.